Tiana Primera Hora Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'avui repassem els aspectes més importants del ple municipal d'aquest dimarts. Tot seguit sentim aquest altres temes en titulars. <totipos> L'equip de govern ha proposat als grups de l'oposició formalitzar un acord institucional respecte a l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la futura B500 de la Generalitat. El Partit dels Socialistes ha acusat al govern de disfressar la realitat amb aquesta proposta i de no complir amb el seu compromís inicial d'entesa. L 'escola Tiana que ha entrat en funcionament aquest curs disposa des d'aquest març del representant de l'Ajuntament que integra el seu Consell Escolar. El ple municipal d'aquest mes ha aprovat el nomenament de la regidora d'Educació Maria Antònia For com a representant del consistori. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot en contra del Partit dels Socialistes. Amb l'objectiu d'oferir eines per l'estimulació de la iniciativa i la innovació empresarial, els ajuntaments de Tiana i de Mungat organitzen dues accions formatives per treballar i conèixer de prop aquests aspectes. Es tracta d'un seminari entorn de creativitat en temps de crisi i d'un PAC formatiu anticrisi. En plana cultural fa més de 110 anys que el carrer de Sant Brú celebra una festa per retre homenatge al Sant Homònim. Aquest dimecres es torna a celebrar aquesta festivitat i per això els veïns de Sant Brú conviden a tots els tianencs a visitar aquest carrer a partir de les 5 de la tarda o un com cada any i podreu trobar la capella del Sant instal·lada a Can Romeu. I en esports, l'associació de futbol Salà, la Conneria, rep aquest dimecres a casa l'Unió de Santa Coloma. Es tracta d'un dels últims amistosos que els tianencs jugaran abans d'iniciar la temporada el pròxim 17 d'octubre. De fet, el rival es presenta molt complicat, fet que els permetrà avaluar quin és l'estat físic de l'equip tianenc abans de donar el tret oficial de sortir de la Lliga.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 L'equip de govern ha proposat als grups de l'oposició formalitzar un acord institucional respecte a l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la futura B500 a la Generalitat. Ho ha fet en el ple municipal que s'ha celebrat aquest dimarts. Segons ha indicat la corporació local, es tracta d'aprovar una declaració conjunta amb el contingut bàsic de les alegacions presentades per separat per govern i oposició. D'aquesta manera es pretén donar força a l'Ajuntament de Tiana a l'hora de negociar amb la Generalitat sobre aquesta qüestió, tal i com reconeix l'alcalde Tiana, Emili Muñoz no hi farà cap nosa, sinó al revés, que enviem al 3 de novembre un acord institucional de ple amb un contingut que acordem que ens sembla que està molt avançat. Per tant, aquesta és la proposta que hem pensat de govern per eh, fi, eh, suplementar aquest treball que s'ha fet i que certament per termini, per pressa i potser per no prou encer a l'hora de el document, no hem pogut presentar-lo conjuntament el dia 30. Per tant, ens sembla que amb això faríem tot aquest reforç institucional. El termini per presentar al·legacions a l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la futura B-500 va finalitzar el passat 30 de setembre. La intenció era arribar a un text d'al·legacions consensuat per tots els grups municipals i aprovar-lo a un alplet d'aquest mes d'octubre. Finalment, però, no s'ha pogut elaborar aquest document conjunt i, en conseqüència, PSC i Govern han presentat les al·legacions per separat. És en aquest sentit que el Partit dels Socialistes ha acusat el Govern de disfressar la realitat amb la proposta d'arribar a un acord institucional i de no complir amb el seu compromís més inicial d'antesa, Sentim el regidor socialista Ferran Almeida. I el que vostè va dir en aquell moment és que de dijous s'enviaia el document que efectivament arriba però amb la intenció de que aquest fos el document a discutir per arribar a un consens i que avui al ple ho aprovés i s'enviés després perquè com que no era un termini preclusiu les alegacions podien enviar en posterioritat. Això el que va dir vostè. I això és el que no s'ha complert. Vostès ho fan aquest escrit. I com el govern municipal, prescindint els altres dos polítics, l'envien al departament. Molt bé, però es podria haver estat aviat tot el pari vell. Per la seva banda, Esquerra Republicana també ha apel·lat a la necessitat del consens en una qüestió d'aquesta rellevància per les afectacions que s'han derivat a Tiana. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Cost. Les coses han anat com han anat i probablement bé, si podem seguir treballant i trobar un consens, continuem nosaltres. Però el que ja els hi puc dir, per part nostra almenys, que amb el temps que es fa, que està, que estem analitzant el projecte i les diferents opcions, doncs realment no n'acabem de veure cap que sigui clara i per altra banda hi ha un tema que a les al·legacions no en és cert que en el projecte d'una manera directa tampoc, que és el tema del piatge i que probablement també serà un tema a debatre doncs, en, en posterioritat. Les delegacions presentades per l'equip de govern passen a grans trets per sol·licitar estudis complementaris i majors mesures correctores, sobretot en relació a l'impacte paisatgístic i a la contaminació atmosfèrica, lluminosa i acústica, i fent especial atenció al jaciment de Sant Romà i com a la protecció de la Riera de Montalegre. També es demana que no s'hipotequin les vores de infraestructura. D'altra banda, les al·legacions presentades pel PSC són coincidents en alguns d'aquests punts, incideixen en que l'única requalificació urbanística que es dugui a terme sigui la de l'espai estricte del nou eix de la conneria. A més, també demanen, entre d'altres, que no sigui de peatge i que es millori la connexió de Tiana amb aquesta infraestructura.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 n'ha exposat els motius. Una és com ha gestionat el tema de l'escola Bressol, l'altra és com no ha gestionat perquè ha sigut un fracàs el que era la proposta estrella en relació al tema dels serveis domiciliaris, i l'altra és de que hem rebut un bon grapat de queixes per part de l'Assemblea d'Abans de juny de Pares i Mares de l'Ola Anglada, en el qual es queixaven de que la senyora Ford no dona feedback, no pren decisions respecte als temes que els pares i les mares els hi plantegen. És en aquest sentit que des del PSCL ha lamentat que la proposta no hagi passat pel Consell Municipal d'Educació, ja que el representant de l'Ajuntament no ha de ser necessàriament un regidor del consistori. En la mateixa línia que el PSC s'ha pronunciat el regidor d'Esquerra, Jordi Gós, qui també ha atribuït la seva abstenció a la manca d'un consell previ sobre aquesta qüestió. Per la seva banda, des de l'equip de govern, s'ha acusat els socialistes de fer una desqualificació gratuïta i han defensat la feina realitzada per fort al llarg d'aquesta legislatura. Sentim l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Lamentem aquesta desqualificació gratuïta de la persona de la regidora. Totes les accions de govern que ella ha gestionat han estat excel·lents. La política educativa d'aquest govern s'està mostrant evident amb una enorme excel·lència. L escola de música i dansa, la gestió d'una escola bressol inacabada i la seva ampliació ja aprovada, el aconseguir l'explicació de, de l'oferta educativa a Tiana, els nous programes educatius, la formació complementària i, per tant, és responsable absolutament de la gestió que ha fet des del govern. I les queixes de l'Assemblea de l'Anglada són simplement falses. El Consell Escolar dels Centres Educatius és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa, alumnes, professors, pares, personal d'administració i serveis, l'equip directiu i l'Ajuntament. Com a centre de nova creació des de la nova Escola Tiana s'ha sol·licitat la designació del representant del consistori i en el ple municipal d'aquest dimarts s'ha donat resposta a aquesta petició. Ha estat aquest nou curs 2010-2011 quan l'Escola Tiana ha entrat en funcionament. És la primera vegada que la nostra vila disposa de 200 a públics d'educació infantil i primària. L'escola Tiana la integren 86 alumnes. De moment conviu amb els de l'escola a l'Ola l'edifici de la Ciutadella. L'espera que aquests es traslladin pròximament al nou centre del Passeig de la Vilesa i al carrer Castellà. Tiana, primera hora. Amb l'objectiu d'oferir eines per l'estimulació de la iniciativa i la innovació empresarial, els ajuntaments de Tiana i de Montgat organitzen dues accions formatives per treballar i conèixer de prop aquests aspectes. Es tracta d'un seminari que tractarà sobre la creativitat en temps de crisi i d'un pac formatiu anticrisi. Viviana Pérez és la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana. Una de les claus per sortir sen de la crisi actual és reinventar-se. Per tant, per reinventar-se cal creativitat, cal imaginació... i i cal idees noves, no? Llavors tant el de creativitat en temps de crisi com pac formatiu anticrisi treballa molt el tema de, de creativitat d'innovació, de noves tecnologies de posar-se al dia, de reinventar-se no? Potser eh, no cal eh, buscar la mare dels ous, però sí de lo que estàs fent, donar-li un valor afegit i te'n pot sortir d'aquesta situació. D'una banda, el seminari tractarà entre d'altres aspectes la implantació de processos innovadors a les empreses la necessitat de d'ordus a terme i tècniques de creativitat i estil de lideratge per tal d'estimular-la. Tindrà lloc el pròxim 15 d'octubre al Centre Cívic Les Mallorquines de Montgat. D'altra banda, el PAC formatiu anticrisis estendrà al llarg de cinc sessions que giraran entorn torn de gestió de l'estrès, un nou estil de lideratge, l'organització i gestió del temps i del canvi i l'actitud creativa i innovadora tot plegat en el marc del context de crisi actual. Començarà el 27 d'octubre i posarà el punt i final el 3 de novembre. L'ESA de Sant Jordi del Casal acollirà aquests tallers formatius. Totes dues iniciatives aniran a càrrec de membres de Carir BCN Consultants i aquestes accions estan impulsades de manera conjunta per l'Ajuntament de Tiana i l'Ajuntament de Montgat dins de les activitats de col·laboració de les regidories de promoció econòmica que van acordar per lluitar contra la crisi al llarg del període 2010-2011. Les sessions formatives estan cofinançades per la Diputació de Barcelona. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar trucant al 93 395 50 o enviant en un correu a perescb.ca.diva.cat. Les sessions són gratuïtes. Tiana, primera hora. Notícies.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 Sant Brú és un personatge rellevant a la història de Tiana. Aquest clergue reformador va fundar l'any 1084 l'Orde de la Cartoixa. L'any 1415 es van instal·lar la Cartoixa de Santa Maria de Montalegre a Tiana. En record aquest sant conservem a Tiana un carrer amb el seu nom i una capella instal·lada a Can Romeu. Per celebrar el dia de Sant Brou aquest dimecres podreu resar-hi un rosari a partir de les 5 de la tarda. Es tracta d'una tradició molt antiga, tal com ha explicat Dolors Romeu, promotora de l'acta. És una tradició que jo l'he viscuda tota la meva vida a casa meva. Abans es, es resava a dintre casa, la meva àvia pues, el de matí preparava i el sana, els veïns portaven una espelma a cada veí, a la tarda venia el mossèn, resava el rosari venien les veïnes i la família i érem 10, 12, 15 persones i després cadascú a casa seva. Per cinquè any consecutiu l'Ajuntament de Tiana col·labora a l'organització d'aquesta festa que ha anat creixent darrerament gràcies a les innovacions introduïdes per Dolor Romeu, que s'ha encarregat d'organitzar la cerimònia des de fa molts anys. Algunes d'aquestes novetats són que després de la cerimònia religiosa hi ha una part més festiva on es pot escoltar música en directe i participar. Sant Bru va ser el clergue reformador que l'any 1084 va fundar l'Orde de la Cartoixa i l'any 1415 es va instal·lar la Cartoixa Montalegre de Tiana. Per això els cartoixants també aprofitaran aquest dia per retre-li un homenatge. Aquest dimecres se celebrarà una missa a partir de les 9 del matí, tot i que l'entrada es permetrà fins un quart d'hora abans per iniciar l'acte amb la màxima puntualitat. En dóna més detalls el president de l'associació d'amics de la Cartoixa de Montalegre, Josep Maria Tòfoli. Com cada any se celebra una missa a la part conventual és una missa oberta, poden assistir doncs, tots els tianens que ho desitgin tianens, perquè recordem que les dones no poden entrar al ser la missa en la zona de clausura i després, doncs, sempre, després de la missa es pot aprofitar per fer una petita volta i conèixer doncs, totes les, les estàncies de la cartuixa per dins, és un dia una bona oportunitat en aquest sentit, els assistents podran veure el resultat de la restauració que s'ha enllestit darrerament d'una pintura mural de Sant Brum. A part del seu valor artístic, la pintura té una especial importància des del punt de vista iconogràfic i documental, ja que és un testimoni històric únic de l'estat de construcció del monestir i de la conreria poc abans de 1636, l'any en el qual es va començar a construir segon claustre. Sant Brum, l'erga reformador, va abandonar una vida de riqueses i estimació entre la gent per retirar-se al monestir Sisterceng. El lloc es deia Chartres, Cartoixa, en francès, i els nous religiosos van rebre el nom de cartoixans. Sant Bru és, per tant, l'origen de l'Orde de la Cartoixa. A Tiana, la celebració de les festivitats de Sant Bru prolongarà més enllà d'aquest 6 d'octubre, ja que l'Associació d'Amics de la Cartoixa ha organitzat altres activitats. Diumenge, a dos quarts d'onze del matí, s'oferirà també una missa en sufragi dels cartoixans i socis difunts de l'associació, a la capella exterior de la Cartoixa, que resta oberta per tothom. A més, dimecres 13 d'octubre la Biblioteca Camaratau acollirà una conferència titulada L'esplendut d'una cartoixa, riquesa i poder a Montalegre en el segle XVIII. Anirà càrrec de Carles Díaz i Martí, historiador llicenciat en Ciències Físiques. Segons dates del 2009, hi ha 20 cartoixes masculines obertes al món a més de 5 femenines amb 370 monjos i 75 monges. D'aquestes 20, 4 es troben a Espanya. La cartoixa de Montalegre és l'única cartoixa catalana que encara conserva una comunitat de monjos. Radio Tiana, notícies, esports. L'associació de futbol Sala Laconeria rep aquest dimecres a casa l'Unión de Santa Coloma. Es tracta d'un dels últims amistosos que els tianencs jugaran abans d'iniciar la temporada el pròxim 17 d'octubre. De fet, el rival es presenta molt complicat, fet que els permetrà avaluar quin és l'estat físic de l'equip abans de donar el tret oficial de sortida a la Lliga. El coordinador del futbol Sala Laconeria, Antoni Bravo, ha parlat de l'Unión de Santa Coloma. Un equip molt fort, amb molta tradició, té... està jugant a Nacional B, és el filial de l'altre equip de Nacional A, Eh, bueno, serà un partit, que normalment s'hauria en condicions normals s'hauria de perdre, però és un partit en el que volem continuar creixent com a, com a equip i aprendre coses de, dels clubs aquests que són molt, molt importants. El futbol Sala Laconeria haurà de treballar dur en aquest enfrontament per trencar-la amb la imatge de l'últim amistós davant del Montbui aquest passat cap de setmana. Els tianencs van caure per 5 gols a 10 en una derrota imprevista que han entès com un toc de per no relaxar-se. és que l'accés de confiança per part dels homes de Daniel Bravo i el plantejament d'una defensa individual que no els va donar resultat i que no van saber canviar temps, els va passar factura. Les baixes del futbol Sala Laconeria i el llarg desplaçament fins a Santa Margarida de Montbui. També van impedir fer-se amb la victòria. Aquest pròxim cap de setmana l'equip dienent continua amb amistosos. En aquesta ocasió rebrà un vell conegut, l'Arenys de Munt, company de categoria l'any passat a segona divisió territorial. Un equip que a priori es planteja complicat, ja que es tracta d'un equip fort que anirà per totes. En el marc d'aquest maig el futbol salal la Conerirà aprofitarà per fer la presentació del primer equip al nostre poble en aquest nou curs esportiu. i a primera hora l'entrevista L'Ajuntament de Tiana i l'Ajuntament de Montgat impulsaran dues iniciatives de promoció econòmica que adquireixen una major importància en el context de crisi actual que ens ocupa. I precisament aquest és el denominador comú de tots els actes que s'han programat. D'una banda, el pròxim 15 d'octubre tindrà lloc al Centre Cívic Les Mallorquines de Montgat un seminari de creativitat en temps de crisi. I els dies 27, 28 i 29 d'octubre s'ha programat un PAC formatiu anticrisi a la sala Sant Jordi de Tiana. I per parlar més en ampliament i conèixer més detalls d'aquestes dues iniciatives. Hem volgut convidar els estudis d'aquesta casa a la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana. Viviana Pérez, bon dia. Hola, bon dia, Laia. Doncs anem una mica per parts perquè tenim dues iniciatives aquí prou denses com per parlar-ne parlar ampliament. Uh -huh. La primera cita és el pròxim 15 d'octubre. Em dic que es tracta d'un seminari de creativitat en temps de crisi. Quin és l'objectiu que persegueix aquest seminari? Mira, Laia, en principi tant el, el primer seminari de creativitat en temps de crisi, com el PAC eh, formatiu anticrisi, va sorgir eh, arrel de posar-nos en contacte amb l'Ajuntament de Montgat i eh, preparar estratègies conjuntes per eh, enfrontar-nos en aquesta situació de crisi eh, econòmica actual en la que ens trobem. Què passa? Doncs que ajuntaments petits com els nostres, Tiana i Montgat, moltes vegades ens manca recursos per... Eh, liderar uh, independentment iniciatives uh, per fomentar el teixit uh, empresarial local, l'empresa Pime, uh, l'Autònom, uh, la gent que s'ha quedat a l'atur, que ara en tenim molta per desgràcia. Llavors el que necessitem és uh, oferir eines que puguin ajudar en aquestes persones, en aquestes empreses, a uh, sortir-se de la situació en la qual ens trobem. Que vam, vam posar les cartes sobre la taula amb l'Ajuntament de Montgat i vam decidir, uh, gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, tirar endavant un seguit de cursos formatius eh, per oferir en aquestes persones. I d'aquí sorgeixen eh, aquest seminari de creativitat en temps de crisi i l'altre curs que és... Eh, un PAC eh, formatiu anticrisi. Que, de fet, eh, els ajuntaments de Montgat i Tiana ja tenen tradició amb en comunes serveis, en aquest sentit, no? Exacte. Eh, Lo que intentem és no duplicar serveis, no? sinó intentar oferir el màxim de serveis amb un ventall ampli. És a dir, eh, potser nosaltres eh, el que fem és, en temes d'ocupació, lidera potser més l'Ajuntament de Montgat, però això no vol dir que nosaltres, com a Ajuntament de Tiana, no hi participem i ens impliquem eh, en, en la mesura que ens és possible possible. Eh? També hem de tenir en compte que Tiana tampoc comptava amb una regidoria de promoció econòmica fins a aquesta darrera legislatura amb la qual s'ha començat a treballar. Per tant, la regidoria de promoció econòmica ha sigut en aquests darrers tres anys que ha posat les primeres bases per eh, treballar tot el tema de foment de l'empresa, de de del teixit productiu, treballar conjuntament de la mà de la CIST, eh, crear com la mostra gastronòmica el TAS Tiana, el Tiana Verda que va també eh, sorgir aquest any, ara estem de cara al novembre preparant la cuina del bolet, també una altra iniciativa gastronòmica eh, enfocada en temps a, a l'època de tardor, i altres iniciatives eh, amb les quals des de la regidoria eh, volem treballar per fomentar tot el que és empresa local. Clar, perquè com bé deies, eh, és cert que normalment en temes d'ocupació eh, l'Ajuntament de Montgat sembla que liderava una mica tota aquesta tasca, precisament perquè el centre d'ocupació de Montgat i Tiana, deixem-ho clar, doncs uh -huh. es troba en, en aquest municipi. No? Això suposa un pas endavant pel que fa l'Ajuntament de Tiana, el fet doncs, que precisament s'aculli una iniciativa d'aquest tipus a la nostra vila, perquè concretament el Pacte Formatiu Anticrisi hem dit que tindrà lloc precisament a la Sala uh, uh, de Sant Jordi. Exacte, i el realitzem uh, aquí a Tiana, al municipi de Tiana. Evidentment que suposa un pas endavant treballar de la mà uh, amb aquest tipus d'iniciatives amb mongat perquè fins ara potser Tiana no tenia prou recursos i mongat tampoc tenia prou recursos de forma individual, però conjuntament sí que obtenim més força per poder poder treballar uh, i oferir eines uh, per treballar per aquesta, uh, per, uh, per fomentar l'ocupació, per donar uh, cursos, uh, per uh, promocionar, impulsar i recolzar uh, l'empresa d'aquí de Tiana i de Montgat. Fixem-nos com dèiem, doncs, precisament en el seminari de creativitat en temps de crisi, perquè precisament la creativitat és una mica allò que, que hem de reivindicar no? en un context econòmic com el, com el que ens ocupa, malauradament Mira, des de promoció econòmica i amb el regidor l'Enric Noli sempre hem dit que una de les claus per sortir-se eh, de la crisi actual és reinventar-se, per tant per reinventar-se cal creativitat, cal imaginació i cal idees noves, no? Llavors pensem que si us hi fixeu tant el de creativitat en temps de crisi com pac formatiu anticrisi, treballa molt el tema de, de creativitat d'innovació, de noves tecnologies, de posar-se al dia de reinventar-se, no? Potser eh, no cal a buscar la mare dels ous, però sí de lo que estàs fent, donar-li un valor afegit i te'n pots sortir d'aquesta situació. És a dir, potser cal respirar i mirar què estem fent i què és el que no estem fent que podríem fer per sortir-nos de la situació actual en què estem. Clar, perquè moltes vegades el perfil de persona en què ens trobem sovint a l'actualitat o que està sorgint darrerament amb motiu de la crisi és un perfil d'una persona aturada que troba que com a via de sortida potser a la seva situació econòmica desfavorable precisament és apostar per un nou negoci i Per l'emprenedoria, és a dir, la innovació i la creativitat sobretot uh, les dades que últimament apareixen als mitjans és sobretot que l'emprenedoria ha suposat un, un pas endavant en aquests moments de crisi, molta gent que s'ha quedat a l'atur s'ha reinventat i ha dit, escolta doncs m'acreu la meva pròpia empresa, m'autoocupo no? que seria una sortida a, a l'atur, doncs Precisament eh, aquests, aquests cursos que oferim eh, és per ajudar a, a veure i analitzar la viabilitat d'aquesta, potser, autoocupació o d'aquesta eh, idea que tenim eh, en el negoci actual que estem regentant i no sabem si aplicar-la o no, i pot ser una, una mesura doncs, per analitzar aquesta viabilitat i dir, bueno, pues escolta, sí, puc fer-ho i pot suposar un valor afegit pel meu negoci. A mi una de les coses que m'ha cridat l'atenció fent un cop d'ull al programa de seminari de creativitat en en temps de crisis precisament això que recullen casos pràctics i experiències que al cap a la fi doncs, sembla que quan ens posen un exemple tot ho acabem copsant millor no? exacte, mm, tot sobre el paper queda molt bonic però quan veus realment qui ho ha aplicat com ho ha fet, eh, quins problemes s'ha trobat, eh, doncs ho veus més realista no? eh, ja t'ho dic, eh, sobre el paper tot queda molt bonic però quan t'ho expliquen amb un cas real de persones que ho han viscut, sempre eh, es fa més proper Fem un cop d'ull també al PAC formatiu Anticrisi, perquè tenim aquí doncs, una ampliació de la durada respecte als seminaris, Estem parlant doncs, de, de dos actes diferents, malgrat vagin en la mateixa línia. Comença el 27 d'octubre. A partir d'aquí, doncs, què ens heu preparat? Parlem-ne una mica. Um, aquest PAC Formatiu Anticrisi uh, són cinc sessions d'acord uh, que van enfocades en diferents àmbits, és a dir, pots participar en les cinc o en aquelles que tu creguis més interessant. No? El... L'objectiu final és oferir eines sobretot eh, per una gestió més eficaç del teu negoci, sobretot en la situació en la que ens trobem, no? i per aportar creativitat i innovació. Veuràs que hi ha unes sessions on es fa gestió de l'estrès, després de la segona sessió hi ha un nou estil de lideratge, moltes vegades el que convé és potser replantejar-nos com estem eh, gestionant el, el nostre negoci, després hi ha una organització i gestió del temps, també és molt important eh, aquesta gestió del temps, no? eh, el que diuen que el temps és aleshores pues, potser hi ha moltes fugues de temps eh, innecessàries en aspectes de l'empresa que potser es podrien reinvertir en, en millorar. Després hi ha una gestió del canvi, també molt important, sobretot eh, quan parlem d'innovació i creativitat, cal fer un pas endavant i pensar en el canvi, i eh, després eh, actitud creativa i innovadora davant de la crisi, això seria més temes d'aptituds de, dels empresaris. Uh -huh. i a més eh, esmentem-ho, hi haurà diferents ponents que són precisament de Carir BCN Consultants, no? que uh -huh. seran una mica doncs, qui... és la consultora que, que fa els cursos eh, que ens ha recomanat la Diputació de Barcelona perquè cal tenir en compte que aquests cursos venen cofinançats per Diputació de Barcelona a mi m'agradaria també doncs, que en parléssim de la importància que té treballar sobretot aquestes qüestions de l'emprenedoria en clau local, suposo que també doncs, doncs és important fer-ho en el sentit doncs, que aquest, aquesta proximitat de cara doncs, a aquests col·lectius de persones, sobretot que s'han quedat sense feina i que volen apostar per un nou negoci, doncs que sàpiguen que tenen les eines de tocar de casa, no? Sí, a veure, eh, des de la, tant la regidoria de promoció econòmica d'aquí de Tiana com de Montgat o totes aquelles persones que, o emprenedors que tinguin eh, al cap eh, plasmar una idea de negoci, doncs nosaltres els oferim tot el suport. És a dir, tenim totes les eines necessitats necessàries, doncs, per donar-los un cop de mà i analitzar la viabilitat d'aquests projectes que estan... Eh ideant o posant les cartes sobre la taula de veure si és viable o no tirar endavant aquest, aquest negoci. Llavors nosaltres, eh, com a Regidoria de Promoció Econòmica d'aquí de Tiana eh, la, el primer pas que hem fet eh, aquest any eh, va ser, eh, per exemple el març, el 19 de març vam fer el Tiana Verda amb el col·lectiu i empresaris i negocis eh, de la flor, l'horticultura, el viverisme que és un sector empresarial molt potent aquí a Tiana, d'acord? Després l'any passat ja vam començar amb tot el que és la mostra gastronòmica el Tastiana, aquest any van fer la segona edició, amb molt d'èxit la resposta del, del poble també va ser molt positiva tothom va quedar molt encantat, nivell de restauració, nivell de cellers és a dir, amb el Tastiana el que van voler, un dels objectius era donar a conèixer el producte local que tenim aquí, que és un producte d'alta qualitat, no només a nivell gastronòmic sinó també a nivell de cellers tot això conjuntament treballant de paral·lel amb la CIS, amb l'Unió de Botigues d'aquí de Tiana, perquè ells també són una, una part important del que és el teixit eh, local i econòmic del municipi. I aquest any, doncs, per acabar la temporada de tardor, eh, farem de cara al novembre el que és la cuina de la tardor i el bolet de Tiana, que serà del 5 al 14 de novembre. Uh -huh. per tant tenim tot d'iniciatives empreses al llarg de l'any Al llarg de l'any i precisament doncs ara recordem que a partir del dia 15 bé, a partir del dia 15 no el, el dia 15. 15 tindrà lloc aquest seminari de creativitat en temps de crisi que serà el Centre Cívic Les Mallorquines de Montgat i que com a ponent hi assistirà Mercè Moreno de Carir BCN Consultants. A partir del 27 de novembre i s'allargarà fins al del 27 d'octubre i s'allargarà fins al dia 3 de novembre doncs tindrem aquest PAC formatiu anticrisi, que aquest sí tindrà lloc a casa nostra. A ah, Doncs bé, fetes aquestes referències, hem conegut més de prop aquestes iniciatives. Ho hem fet de la mà de Viviana Pérez, que és tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament. Moltes gràcies per acostar-te fins als estudis d'aquesta casa. i Gràcies fins a vosaltres. Deu siau bon dia. L'entrevista